Судовий процес тривав недовго. Гал припускав, що це саме він, хоча це дійство було мало схоже на ті складні юридичні процедури, про які він читав. Минав третій день. Однак Галові вже було важко згадати, як усе починалося. Його самого дзьобали мало. Важка артилерія тренувалася на докторі Селдоні. Проте він був незворушним. Для Гаала він став єдиною точкою стабільності, що ще залишалося в цьому світі. Публіка була начисленною, переважно барони імперії. Пресу та громадськість на засідання не допустили. І були великі сумніви, що багато сторонніх людей знали про процес над Селдоном. Усе відбувалося в атмосфері відвертої ворожості до підсудних. П'ятеро членів Комісії громадської безпеки сиділи за столом на підвищенні. Багряно-золоті мантії та щільно посаджені блискучі пластикові кашкети свідчили про їхні суддівські посади. У центрі головний комісар Лінг Чен. Гал ніколи не бачив такого визначного лорда і спостерігав за ним із захопленням. Протягом усього процесу Чен не сказав майже нічого. Він сидів з таким виглядом, що було зрозуміло. Розмовляти тут він вважає нижче за свою гідність. Адвокат комісії звірився зі своїми записами та продовжив допит Селдона, який все ще сидів на лаві підсудних. Що ж, докторе Селдон, розберімося. Скільки людей на цей час бере участь у вашому проєкті? 50 математиків. З доктором Галом Дорніком? Доктор Дорнік 51. О, то виходить, що їх 51. Подумайте добре, докторе Селдон. Може їх 52 або 53, а то може й більше? Доктор Дорнік ще офіційно не зарахований до штату моєї організації. Коли буде зарахований, тоді буде 51. Наразі їх 50, як я і казав. А їх не може бути близько 100 тисяч? Математиків? Ні. Я не казав про математиків. Якщо брати фахівців різних галузей, то у вас працює 100 тисяч людей. Так, у цьому сенсі ваша цифра може бути правильною. Може бути? Я кажу, що це так і є. Я кажу, що кількість людей, які задіяні у вашому проєкті, становить 98 572 особи. Я вважаю, що ви додали сюди жінок і дітей. Я хочу сказати, що їх 98 572. Тут немає про що сперечатися. Я приймаю ці цифри. Залишмо поки це питання, та перейдімо до іншого. Яке ми вже обговорювали досить детально. Чи не могли б ви, доктор Селдон, повторити вашу думку щодо майбутнього Трентора? Я казав і знову повторю, що протягом наступних трьох століть Трентор перетвориться на руїну. Ви не вважаєте ваше твердження проявом нелояльності? Ні, сер. Наукова істина знаходиться за межами лояльності і нелояльності. Ви впевнені? що ваше твердження є науковою істиною. Так. На якій підставі? На підставі математичних розрахунків психоісторії. Ви можете довести, що ваші розрахунки правильні? Лише іншому математику. Ви заявляєте, що ваша істина має настільки езотеричну природу, що перебуває поза межами розуміння звичайної людини, Мені здається, що істина має бути яснішою, менш загадковою і відкритою до розуміння. Для декого це не становить жодних труднощів. Фізика перетворення енергії, те, що ми нині називаємо термодинамікою, була викладена ясно і спрацьовувала упродовж всієї історії людства, аж від міфічних часів. Але й тепер, напевно, знайдуться ті, хто вважатиме за неможливе створити механічний двигун, у тому числі люди з високим інтелектом. Я сумніваюся, чи шановні члени комісії... У цей момент один із членів комісії нахилився до адвоката. Його слів не було чути, але в шепійні голосу відчувалася певна різкість. Адвокат почервонів і перервав Селдона. Ми тут, докторе Селдон, не для того, щоб слухати промови. Припустімо, що ви довели свою точку зору. Я припускаю, що ви хотіли використати свої прогнози для того, щоб підірвати громадську довіру до імператорського уряду і переслідували власні цілі. Це не так. Дозвольте мені припустити, що ви маєте намір стверджувати, що період часу, який передуватиме так звані загибелі Трентура, буде наповнений різноманітними заворушеннями. Правильно. І шляхом простого передбачення ви збираєтесь викликати їх, ужимаючи армію зі 100 тисяч осіб. По-перше, це не так. А навіть, якби це і було правдою, просте розслідування доведе, що з цього числа людей ледь набереться 10 тисяч чоловіків призовного віку, з яких ніхто не вміє поводитися зброєю. Ви працюєте на когось як агент? Мені ніхто не платить, містер адвокат. Ви абсолютно безкорисливий? Служите науці? Так. Тоді дозвольте нам зрозуміти, як. Доктор Селдон, чи можна змінити майбутнє? Звичайно, це приміщення суду може вибухнути в наступні кілька годин. А може й не вибухнути. Якщо це сталося б, то в майбутньому, без сумніву, відбулися б певні незначні зміни. Доктор Селдон, ви ухиляєтесь від відповіді. Чи можна змінити загальну історію людської раси? Так. Легко? Ні. З великими труднощами. Чому? Психоісторичний рух планети переповненою людьми, створює величезну інерцію. Для того, щоб змінити його напрямок, він мусить зустріти щось, що має таку саму інерцію. Або в процесі має брати участь багато людей. Або, якщо їхня кількість невелика, то для змін знадобиться величезний проміжок часу. Розумієте мене? Гадаю, що так. Трентур не буде знищений, якщо велика кількість людей вирішить робити все, щоб цього не сталося. Так. Ця кількість приблизно 100 тисяч осіб? Ні, сер. Це занадто мало. Ви впевнені? Врахуйте, що Трентур має населення понад 40 мільярдів. Візьміть до уваги, що цей напрямок руху веде до загибелі не лише Трентура, а й імперії загалом а в імперії проживає близько квінтильйона людей. Розумію. Тоді, можливо, ці 100 тисяч людей можуть змінити цей напрямок, якщо вони та їхні нащадки працюватимуть протягом 300 років. Боюсь, що ні. 300 років – це замало. Ага. У цьому випадку, доктор Селдон, ось який висновок можна зробити з ваших міркувань. Ви зібрали 100 тисяч осіб у рамках вашого проекту. Цих людей недостатньо, щоб змінити історію Трентора протягом 300 років. Іншими словами, вони не можуть запобігти його знищенню, хоч би що робили. На жаль, ви маєте рацію. А з іншого боку, ваші 100 тисяч осіб не мають жодних незаконних намірів. Абсолютно правильно. У такому випадку, доктор Селдон, добре подумайте про те, щоб дати нам осмислену відповідь, яку ми хочемо почути. Яку мету ставлять перед собою ваші 100 тисяч осіб? Голос адвоката ставав усе різкішим. Він розставляв пастку, заганяв Селдона в кут, підступно позбавляючи його будь-якої можливості відповісти. У залі зростав гул від розмов. Він охопив ряди публіки, та вдерся навіть поміщеленів комісії. Вони нахилилися одне до одного у своїх багряно-золотих мантіях. Лише головний комісар залишився незворушним. Гаррі Селдон зберігав спокій. Він чекав, доки балаканина в залі припиниться. Мінімізувати наслідки цього руйнування. Що саме ви маєте на увазі? Усе просто. Знищення Трентора не є подією в собі, ізольованою в схемі людського розвитку. Це буде кульмінація складної драми, що почалася кілька століть тому, і темп якої безперервно зростає. Я маю на увазі, джентльмени, майбутній занепад і падіння Галактичної імперії. Тепер Гул перетворився на глухе ревіння. Адвокат, на якого ніхто не звертав уваги, кричав, «Ви відкрито заявляєте, що...» І зупинився, бо крики «зрада». Які пролунали в залі, показали, що крапку поставлено без офіційних заяв. Головний комісар повільно підняв молоток та опустив його. Звук був схожий на удар гонга. Коли луна від нього затихла, припинився й гул публіки. Адвокат набрав повні груди повітря. «Ви розумієте, доктор Селдон? Що говорити про імперію, яка вистояла 12 тисяч років і пройшла крізь перипетії різних поколінь, в основі якої лежить добрі наміри та любов квадратильйона людських істот? Я знаю і про історію, і про теперішній стан імперії. Не маючи на меті виказати жодну неповагу до інших, я можу заявити, що розбираюся в цих питаннях краще, ніж будь-хто з тут присутніх. І ви передбачаєте її загибель? Це передбачення, зроблене за допомогою математичних розрахунків. Особисто в мене така перспектива викликає жаль. Навіть якщо імперію визнали чимось поганим, я так не вважаю. Стан анархії, що охопить галактику після її падіння, буде набагато гіршим. Саме з цією анархією і покликаний боротися мій проєкт. Падіння імперії, джентльмени, це грандіозний процес, із яким усе ж боротися нелегко. Воно продиктоване зростанням бюрократії, зникненням ініціативи, заморожуванням привілейованої касти, утратою допитливості та сотнею інших чинників. Як я вже казав, це відбувалося протягом століть, і цей рух надто масивний, щоб його зупинити. Але хіба не очевидно для кожного, що імперія сильна, як ніколи? Для вас має значення видима міць. Здавалося б, так триватиме вічно. Однак, містере адвокат, стовбур гнилого дерева має всі ознаки могутності, доки його не розірве навпіл буря. Буря і зараз свистить, вигинаючи гілки імперії. Послухайте за допомогою психоісторії, і ви почуєте цей звук. Доктор Селдон, ми тут не для того, щоб слух. Імперія зникне. І всі її блага разом з нею. Накопичені нею знання зруйнуються. І зникне весь порядок, який вона встановила. Міжзоряні війни будуть нескінченними. Міжзоряна торгівля занепадатиме. Населення буде скорочуватися. Світи будуть втрачати зв'язок з основною частиною галактики. І такою ситуацією залишатиметься. Тихий голос серед загальної тиші. Назавжди Психоісторія, яка може передбачити падіння, може робити заяви щодо прийдешніх темних віків Як уже було сказано, джентльмени, імперія існує 12 тисяч років Темні віки, що прийдуть її на зміну, триватимуть не 12, а 30 тисяч років виникне Друга імперія. Але між нашою цивілізацією та її виникненням тисяча людських поколінь проживе в стражданнях. Ми повинні боротися з цим. Ви самі собі суперечите. Раніше ви казали, що не можете запобігти знищенню Трентора, а отже, ймовірно, і падінню, так званому падінню імперії – я зараз не кажу, що ми можемо запобігти падінню, але ще не пізно скоротити той період руїни, що прийде за ним. Джентльмени, тривалість анархії можна скоротити до одного тисячоліття, якщо моїй групі дозволять діяти зараз. Ми переживаємо складний момент в історії, величезну масу подій що на нас насуваються, можна трохи відхилити. Лише трохи. Більше ми не зможемо. Але цього буде достатньо, щоб прибрати 29 тисяч років страждань в історії людства. Як ви пропонуєте це зробити? Зберігши знання, що накопичені людською расою. сума людських знань перевищує можливості однієї людини або й тисячі людей. Коли буде зруйновано суспільний устрій, наука розіб'ється на мільйони фрагментів. Окремі люди будуть володіти надзвичайно крихітними фрагментами знань. Вони будуть марними і самі по собі не приноситимуть жодної користі. Ці безглузді окрайці професійних знань не будуть передаватися. Вони загубляться серед поколінь. Але якщо ми зараз підготуємо гігантський звіт усіх знань, вони ніколи не будуть утрачені. Прийдешні покоління спиратимуться на них, і їм не потрібно буде заново відкривати їх для себе. За одне тисячоліття можна буде виконати роботу, на яку пішло б 30 тисяч років. Усе це, весь цей проект. Усі мої 30 тисяч чоловіків зі своїми дружинами та дітьми присвячують себе підготовці галактичної енциклопедії. Вони не завершать її до кінця свого життя. Я навіть не доживу до того, щоб побачити, коли почнеться її видання. Але на момент падіння Трентора енциклопедія буде завершеною. Її примірники будуть у кожній великій бібліотеці галактики. Молоток головного комісара піднявся і упав. Гаррі Селдон залишив трибуну і тихо зайняв своє місце поряд із Галом. Він усміхнувся і сказав, «Як вам подобається ця вистава?» Гал відповів, «Ви захопили їхню увагу, але що буде далі?» «Вони оголосять перерву в суді та спробують дійти зі мною згоди». «Звідки ви знаєте?» Селдон відповів, «Буду чесним, не знаю. Усе залежить від головного комісара. Я вивчав його протягом багатьох років. Я спробував проаналізувати свої розробки. Але ви знаєте, наскільки ризиковано вводити примки однієї особи в рішення. Однак, я маю сподівання». Авакім підійшов, кивнув галу і нахилився до Селдона щоб прошепотіти йому щось на вухо. У цей момент пролунало оголошення перерви, і охоронці розділили їх. Гала повели геть. Слухання, що відбулися наступного дня, були зовсім іншими. Гаррі Селдон та Гал Дорнік залишилися на з членами комісії. Вони сиділи разом за одним столом, і важко було помітити якусь різницю між п'ятьма суддями та двома винуваченими. Їм навіть запропонували сигари в коробці з райдужного пластику, схожого на нескінченний потік води. Очі бачили рух, але на дотик коробка була сухою та твердою. Селдон узяв одну сигару. Гал відмовився. «Тут немає мого захисника», – зауважив Селдон. Один із членів комісії відповів. «Це вже не суд, доктори Селдон. Ми зібралися тут» щоб обговорити безпеку держави». Лінг Чен сказав. «Я буду говорити». І інші члени комісії відкинулися на спинки крісел, готові слухати. Навколо Чена запала тиша, у якій він міг говорити. Гал затамував подих. Чен, худий та сильний, виглядав старшим за свій вік і насправді був фактичним імператором галактики. Дитина, яка носила цей титул, була лише символом, який створив Чен, і не першим таким символом. Чен сказав, «Докторе Селдон, ви порушуєте спокій в володіннях імператора. Нікого з квадрильйонів людей, які мешкають зараз на всіх зірках галактики, через сто років уже не буде серед живих. Чому ж тоді ми маємо турбуватися про події, що віддалені від нас на три століття? Мене самого не буде в живих за п'ять років». Сказав Селдон. І все ж тривога сильніша за мене. Можете називати це ідеалізмом. Можете називати це ототожненням із містичним узагальненням, яке ми називаємо терміном «людство». Я не хочу морочити собі голову містицизмом. Чи можете ви сказати мені, чому я не можу позбутися вас? А разом з вами... І незручного та непотрібного майбутнього, яке настане за три століття, якого я ніколи не побачу, стративши вас сьогодні ввечері. Якби ви зробили це тиждень тому, відразу відповів Селдон, ваші шанси залишитися живим до кінця року дорівнювали б одному з десяти. Тепер ця ймовірність дорівнює одному з тисячі. Усі судді зіткнули... І заворушилися в кріслах. Гал відчув, як коротке волосся кола його потилицю. Очі чина трохи розширилися. «Яким чином?» – запитав він. «Падіння Трентора», – почав пояснювати Селдон, – «неможливо зупинити жодними зусиллями. Однак його легко можна прискорити. Розповідь про перерваний суд наді мною пошириться...» Галактикою. Провал моїх планів щодо полегшення наслідків катастрофи переконає людей, що майбутнє не обіцяє їм нічого доброго. Вони вже зараз із заздрістю згадують, як жили їхні діди. Вони зрозуміють, що їх очікують політичні революції та застію торгівлі. Галактикою пошириться відчуття, що вже зараз потрібно хапати усе. Щоб погано лежить, щоб забезпечити власне майбутнє. Честолюбні люди не чекатимуть, а недобросовісні не опиратимуться. Кожною своєю дією вони прискорять занепад світів. Убийте мене, і Трентор занепадати не протягом трьох століть, а впродовж п'ятдесяти років, і ви самі загинете вже цього року. Чен промовив, «Цими словами можна лякати дітей, і все ж ваша смерть – не єдина відповідь, яка нас задовольнить». Він прибрав свою тонку руку з документів, на яких вона лежала, торкаючись паперу лише двома пальцями. «Скажіть мені, – продовжив він, – вашою єдиною метою буде лише підготовка видання цієї енциклопедії, про яку ви говорили». Так. Це потрібно робити на Тренторі? На Тренторі, мій володарю, є імперська бібліотека і наукові ресурси університету Трентора. І все ж, якби ви перебували в іншому місті, скажімо, на планеті, де поспіхи без латмегополіса не заважатимуть з холестичним роздувом, де ваші люди можуть повністю зосередитися на роботі, це дало б вам переваги? Можливо, незначні Тоді такий світ обрано Ви, докторе, зможете працювати там без поспіху разом зі своєю сотнею тисяч помічників Галактика знатиме, що ви працюєте і боретесь з її падінням Казатимуть навіть, що ви зможете йому запобігти Оскільки я багато, що не вірю То не повірити в падіння для мене теж не важко І я буду повністю переконаний, що кажу своїм людям правду «А ви, доктори, тим часом не турбуватимете, Трентор, і не порушуватимете, спокій імператора. Альтернативою є смерть для вас і для стількох ваших послідовників, скільки буде необхідно вбити. Ваші попередні погрози я не беру до уваги. Отже, ви маєте п'ять хвилин для того, щоб вибрати між смертю та засланням». «Яку планету ви обрали, мілорде?» – спитав Селтон. «Мені здається, що цією планетою буде Термінус, сказав Чен. Він недбало повернув папери на столі кінчиками пальців так, що вони торкнулися Селдона. «Вона безлюдна, але цілком придатна для життя і може бути пристосована під потреби дослідників. Хоч дещо віддалена». Селдон перервав його. «Сер... Вона розташована на краю галактики Як я вже говорив, вона дещо віддалена І відповідатиме вашій потребі зосередитися на роботі Думайте, у вас лишилися дві хвилини Селдон сказав Нам потрібен час, щоб організувати таку поїздку У проєкті задіяні 20 тисяч сімей Час у вас буде Селдон замислився Почала спливати остання хвилина. Зрештою він промовив «Я приймаю заслання». На цих словах у Гала підстрибнуло серце. Здебільшого від радості, хто б не зрадів уникнути смерті. Але за всією величезною втіхи у його серці знайшлося трохи місця і для розчарування, що Селдон усе ж таки був переможений. Довгий час вони сиділи мовчки, поки таксі з виттям неслося крізь червоподібні тунелі в бік університету. А потім Гал захвилювався і спитав. «Це правда? Те, що ви сказали комісарові? Ваша страта справді прискорила падіння?» Селдон відповів. «Я ніколи не брешу про психоісторичні дані». І в цьому випадку для мене теж не було б жодної користі від брехні. Чен знав, що я кажу правду. Він дуже розумний політик, а політики за своєю природою повинні інстинктивно відчувати істини психоісторії. Тоді і для чого ви погодилися на заслання? Здивувався Гал. Але Селдон нічого не відповів. Коли вони вилетіли на територію університету, М'язи Гала діяли самі по собі. Точніше, не діяли. Його фактично винесли з таксі. Весь університет був залитий світлом. Гал уже майже забув, що десь існує сонце. Будівлям університету не вистачало сіро сталевого кольору, характерного для трентора. Вони були радше сріблясті, а металевий блиск майже схожий на колір слонової кістки. Селдон сказав. «Здається, це солдати». «Що?» Гал спустився з небес на землю і побачив попереду вартового. Вони зупинилися, і у дверях матеріалізувався капітан, який тихо сказав. «Доктор Селдон?» «Так, ми на вас чекали. З цього моменту ви і ваші люди перебуваєте на воєнному становищі. Мені доручено повідомити вам, що ви маєте шість місяців для перельоту на термінус. «Шість місяців?» Вигукнув Гал. Але Селдон стиснув його лікоть. «Таку мені дали вказівку», – відповів капітан. Він пішов, і Гал повернувся до Селдона. «Чому? Що можна встигнути зробити за шість місяців? Це ж повільне вбивство!» «Спокійно, спокійно. Зайдімо до мого кабінету». Це був невеликий офіс, але цілком захищений від прослуховування і тому непомітний. Шпигунські промені, що проходили крізь нього, не стикалися ані з підозрілою тишею, ані з іще більш підозрілими атмосферними перешкодами. Навпаки, вони отримували розмову, складену випадковим чином, з величезного запасу нешкідливих фраз у різних інтонаціях і голосах. Тепер... Спокійно сказав Селдон. «Шести місяців буде цілком достатньо. Я не розумію, як це зробити?» «Тому що, мій хлопчику, у таких планах, як наш, дії інших підлаштовуються під наші потреби. Хіба я вам не казав, що темпераментний характер Чена був підданий більш ретельній перевірці, ніж будь-якої іншої людини за всю історію людства?» Суд не мав розпочатися до того часу, доки не складуться сприятливі для нас час та обставини. Але ж ви домовилися? Про заслання на термінусі? Чому б і ні? Він поклав пальці на певне місце на столі, і позаду нього відсунулася невеличка частина стіни. Це могли зробити лише його власні пальці, бо сканер, умонтований у стіл. Реагував лише на них. «Всередині ви знайдете кілька мікрофільмів», – сказав Селдон. «Візьміть той, що позначений літерою «Т». Гал зробив це і почекав, доки Селдон установив плівку в проєктор і передав юнаку пару лінз. Гал налаштував їх і почав дивитися фільм, що розгортався в нього перед очима. Він зронив. «Але тоді...» «Що вас дивує? запитав Селдон. «Ви готувалися до виїзду протягом двох років?» «Двох з половиною. Звичайно ж, ми не могли бути впевненими, що він обере термінус. Але сподівалися, що так буде. І діяли відповідно до цього припущення». «Але чому, докторе Селдон, чому ви домовилися про заслання?» Хіба не краще було б контролювати події тут, на Тренторі? Є кілька причин. Працюючи на термінусі, ми матимемо підтримку імперії без усіляких побоювань, що ми можемо поставити під загрозу імперську безпеку. Але ви викликали ці побоювання, щоб змусити їх відправити вас на заслання. Я однак не розумію, 20 тисяч родин, ймовірно, не поїхали б на край галактики з власної волі. Але навіщо їм потрібно до цього змушувати? Гал зробив паузу. Можна мені дізнатися? Селдон відповів. Ще ні. Поки цього достатньо. Ви знаєте, що один із наукових притулків буде засновано на термінусі. Ще один на іншому кінці галактики. «Скажімо, на краю зірок. Що ж стосується решти, то я скоро помру, і ви побачите більше, ніж я. Ні, ні. Обійдемося без шоку та добрих побажань. Мої лікарі кажуть, що я проживу не більше, ніж рік чи два. Але я зробив у житті все, що хотів, і за таких обставин, коли краще було померти». «А що буде після того, як ви помрете, сер?» «Що ж, цим займуться мої наступники. Можливо, навіть ви самі. І ці наступники зможуть використати останній штрих у схемі і спровокувати бунт на Анакреоні в потрібний час і в правильному порядку. Після цього події можуть розвиватися самі». «Не розумію». Зрозумієте. Зморшкувати обличчя Селдона ставало спокійним і водночас утомленим. Більшість полетить на термінус, але дехто залишиться. Це буде легко влаштувати. Але що стосується мене... Завершив він пошепки так тихо, що Гал ледве почув. Я свою справу зробив.